زه د دې شعرو لپاره ترجمه ولا مود کړی بین زه د دې لپاره کې مونږه د وکړي په یوه کې د حسن بسیره دا او د یوبل پیشکو مونږه چې د جمهور راي دا نو دې تا وکړي دا دا د نړیبان شه په من هون ظالم ظالم دي نفسي ولی د تفسیر کې په عمل بالقران کې تفسیر کې تکثیر کیف کی کی عمل القرآن کدا درې مترجمو می شروع کلا او بعضو دي کې مختصید دي مختصص څه معنا غالب الاوقات کې په عمل کوي ها او ومنهم بعضو دي کې سابق بیل خیرات دي محققی دونکو دې پنې کو هغه داند چې د عمل سره تعلیم عمرګړی کړی دي ها یواځی عمل کوي قبل تم تعلیم ورکړي نو ای پی عملم کوي او ارشادم کوي بلدا <تصفيق> بک صدید باذن الله او دا ټول پر ازن د خدای دی په وی دا خبر ده وی بیا دغه چکم کم کنه سو اب درداس وی اب درداس صحابي جلیل القدر چې مادر رسول الله مبارک نور يدل چې پیغمبر علیہ السلام وی چې سما په دې umat کې د کسان دي بيو سابق دي مسابق په جنت تا بلا حساب داخلي شي الله اکبر راځه درې وړه جنته دي ثابت په وی جنت تا به حساب داخلي شي او مقتصد سره به حساب يسير شي پس او په يحاسبو حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا او بلکې دینو سدي بل ظالم دي نو یې ظالم بچکم دي دی په میدان حشر کې بنکریشي تر دې چې ډېر غمونه وپرا شي هراشي راشي بیا د پستا وین الله جنت ته ده ده دم نتیجه خله دا درې دا حضره مبارکه وی دی دا ریبه تاب دردا شد بسو سجدا سلو خبره متا توقې ان شاء الله ته یاد دره ادي کې پنځه د شپ تر دی پنځه د شپ تر جمعې علما کړی دي بي اذن الله او ذالکا هول فدر کبیر ذالکا باور کول د قران دی امت توايا الچدا دنه نشي مشعرنه پیدا کول کا ګران کار دي دغه ذالکا داس ایران سل کتاب او رسنا کیراث پوتې کڼدي باور کول دي کتاب د امت دا بزرگی د دیر لویا جناتو ادنی دا مفتدان دی او دا دی خبر را روان دی بیاو خبر اینا دی بلکہ دو دی جناتو ادنی جنتو نگا می شو تیدو یدخلون احا دی بوتا داخلی کی دا اومت ولی درے والا دی کنا دی درے والا بداخلی کی کنا یدخلون او بل یحلون پیها بی تبع چهو دی شپدی من اصاب ربان بی من زهادهم واللؤا نملغلرنا او دم ابيګه د سسروزرنا او لؤلؤ دا ولي منسوب دي دا د اصحاب په محله اتبته او لباسهم ادا جمله اسميه ده او دایمي لباس ته ديوا په خا حرير اغا کې برشمې کپړي او دی دی وقالو دي په دې جماعت کې چکل ورشي ادا سيبو وي چې سپ بغمون غمونو ها را دي هغه داري وقالو چې الحمد لله سنا د اغزاب ترا اذهب عن الحزن چې لدیه یو ځمن نه جن شي ګنا کاغه به جن سے غم کنه یعنی سمنه حزن الدار نه غان لر غم د دنیا ته ل غیم ختم کو ا غم د اخرت شو غیم ختم کو ان ربنا تعیک سر پروی زیګا زمنګا فورون پورن بخون کړي ګناون لگا او شکور او قدردانی داې کوون کې د توهتو له الذي اغ احل لنا چ منګ نازل را ناز کولو او را کوزي کورو دارن مقامه غ دا د قامته چېجننتتي ن خپل پذل ن د ترستو پږ یعنی پخپل فضل را راوستو او ان ربنا بنا لا ی سنا في ن نه برزيږ منته پ تکلیف تقلیف نسب چېڪم د اغی وارې توو چکم دا کار پتیم کی دا کار پتیم کی اولا یمس سنا اون پرسیگی من تپدے کی لوگوب و ماندگی ماندگی اگستری وانی تا ویروڑا چاہ سری کار کڑی کنا ادھا گی نبیستو او سری راگی دی او غرمیت ردے چوڑی ولی یر خودی سری با نرمی یوی کڑی را دیتا ہوئی پایگے ندا پاکی یوم نشتا یاد دارا نا انتحانی سوادن دے چدنه سب او د لوغو په مابین کسه پرختې ما, ما تا او کجی اولذین او هغه کسان دغاه چکم دې تکلیف تو وی خو تکلیف پینو کې پرختې ولذین کفروا هغه چې کافر دي او, او اراد د قران نکړي دي لهون نارو جهنم ندی د پاره به اور د جهنمی لا یو قضا به کی حکم باندې کیږي په مرغ سره پدوی لا يقضى علیہم ته دې دا ترجمه دادا خو کوم باندې کېږي په مرځ سره پدوی نو پي يموتو د وي بمري شي غني مريبا مريبا نه نه سملا ولا یحیا او ولا یخطف او شپک باندې کلی شي ان هم ده دینه پيګه شپک منشه دینه منه عذابها عذاب چې کم دینو کې کسو عذاب د جهنم با د سرګي پرفو د دینه چې کم دینو اتنصرين اتذا سبق من قوي لا خط قم اخلو ولهذا <تصفيق> رضي لا يقضع اوذ بالله من الشيطان الوجيب والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم حکم بنی کی کی تدوی با نے پمر چلا نہ پے موت گنی دی بمرشی نہ مری بنا کمری شنا من عذابها عذاب د جهنم دسترگی پر او کذانے کا نجی دقرنگی منگے جزا ور کو کفور ہر رٹ کافر تا پیگی او ناشکر تا کفور غٹ کافر او ناشکر او لی پاول وزن ندی او اللہ پا کوئی چوہم بیچ یستري یستر پیگی یستر خونا دی با پریاد کئی او چغی بوباسی سوری بوباسی خا چغی بوباسی پی حفظ جہنم کی با چغی بووی او دانس بووی چرب بنا نا درخواست پا پیش کئی رحم درخواست پیش کئی خو قبلی گینا رب بنا اخرجنا اے خدای ته مونږه واسې د دې جهنم نه دنیا ته نا عمل <سؤال> صالحن <سؤال> موږ به عملو وکړو نیک غیر الی <سؤال> دی به د 악 عمل <سؤال> لا كون نا عمل چا به موږ په دنیا کې کوو کفر په بدن کوې ایمان او معصیت په بدن کوې فتوا ات ایمان نه قبل نه الله انبي ارشاد راشي ولې ته ما داسې څه کم دی نو بس د دنیا تلې غلې او پورن مې را وستي قدون عمر من کړي چې کاتہ په کې نسيت قبل او قبل لید شو اولم نعمرکم اي امنګ تاسو عمر نذر کړي ما دومره وخت يته تذکرو پیه چې نسيت قبل لید شو په دې کې من تذکر اغه چې نسيت قبل او وجا او بصره ده په فيه او حديث مبارک کراغري دي چې په کې عبد ابن عباس يوي چ کله روز دک یعمتشي بیا خدای بوی اينه ابنا او ستین کوم زیکید صاحبان د شپیتو کله نو چ شپیته کال عمر نو ورکړي وغسسو هغه د دې خولای شي دا غن بډیر ته پوښونه کیږي ايږي دا غن بډیر رجال ته پوښونه ابنا او ستین چ شپیته کال عمر نو ورکړي د هغه شو او بیا حضرت وی وہو العمر الذي قال الله علمنا عمرکم ما يتذكر فيه من تذكر دا اق عمر د چ الله په کې پیش کړي او حدیث سره تفسیرو شو کوي نه شو اه و هو العمر الذي دا اق عمر دی قال الله چا علمنا عمرکم ما يتذكر فيه من تذكر که اوسړي په کینې استیاق قبلوري شو نه او پیګه او جهید سالي عمرې عزیزت گذشته مزاج تو اسحالی تفلی نگشتو سلوی کالو عمر تیر شو وقت سے چکم دینو سو پیگی ما شم دیجی وقت سے دینو گئی کسو سو سولی سر لنگ دی را گلی پیگی آئی ما بخاری رحمت الله علی غو کالو پتیم کې حافظ د قرآن ازویمو اچھا ندن عمر تیر شوی دی کدا سنو دیجی منگا خو خدا پسٹور پر دین کے لگے دلے دی خیر پر خودے بی اونن په څه تکثیر کړي د خودونو د چ کمزوري یونو غني دغه شعر او ما چې هدايته وکړنه نو قسم په خدای از د هیڅ په مسئلو نه پېدم اصلي ویه می ان نو په پېدم نه چې دا وینه قسم په خدای پېنه پېدم بیا اوس ته پېدم او یلګا دغه شعر دی دا څه صدا له کدا وینه د کمزې ناراضي تاسو په خدای پاک یې خلنو کې والله په په ما د پروتي زه په دې نه پیډم بیا نو او یې د حقیقت باندې خو زه نه پیډم په ټیب دا تک شهري نو ځنه قد یې کار دي چې دې باندې کار کول پکار دي چې имаي بخاري په و کاره کې قران شریف بیا یاد کړی دي او تک ننږي چې کندې قاضي سناو الله پانی پتی مخارجان جانا د پوهه کاره کې یاد کړی دی او تک ننږي د دوی خر مبارک او شاب وللاس په و کاره کې یاد کړی پېګو وو وکړل نو کې دې قران شریف یاد کړې وو کال پومر کې اګه موږ دته کې په پېژاندې په خدا کنه کده یې زمانه ده د زمانې په پېژاندې قران شریف پر دې نه یقین د کېږي او اے چې څنګه دې لګي اګه زو بچو ابلش مې اومده دې کې چاته و کې خو نه غمل کې ورس توڅو فاتخم لګيو دوه لې یوځل دا څوک قران شریف ته قران شریف په یقین په خدا کې إلا ما شاء الله کشلو کې یو کڅوینو ویبه نو وردیږي بالکل وردی نه تلفظ 빈 شکولې په خدای دی یقین په قناشری تلفظ یې نه او سړټی کې پریدی کې پریدی او تلفظ یې برابر نه دی علاقش چې دا ما شومان کنا ما شوم زکه اکثر وی قران شریف د ماشومان او زبط کیوی زبط کی د ماشوم بی دا دي څوک په خپل وردا شنو کیږي بیگانه مګیو طالب نه هغه ما ته له کسي نه چنده یا غواص یو کله شریف اسمانه یاد کړی دی مې یو کال بللم غواړي کبدې بل کال کې شنوم چې څه کوو باسا کبدې بل کال کې پوښتنه شنوم چې څه کوو باسا ها دا څنګه کیږي دا یره ما چې کنده کنه قرآن شریف درسو حرمه مې شریفانه ماجدې دی چا قرآن شریف یاده یې د مونږه څو پروتو کې کو په خداه کونو کبرې قرآن دی مدینه منوره مدینه منوره کې صدقه شنهسته اوږي چې د ماجیګر مونږ کی کنه نو یقینا په خداه وکړ درینه می ګنټې خو یقینا ماقام ته پاتې کله سلوږي کله سلوږي نو بس پدې کې او دعا لکان را لای زما په نور باندې یو مشخص لري هغه کیناستی پی او بری کیو الکرانه او قرآن شریف ډیر کو بیا غلار بیا غبل ناګه قرآن شریف په غوته بیا چدين وته کنه وران شریف په تدننا په قرآن شریف کې په نازیره ستوږي لکه یو ورکوې په شل کرکه پنازرا مچاره دیر کتن بیا وی لاشه التز او توانو بلې را وستنو غفسره دا ترک وکړه نوبته وی تلاشو نا بلې را وستنو هغه ته قرآن شریف پرټکا نوبیا وتپیا وی وی وی نو لګیو یو یو یا توک نو بیا د رکو په کنا ا دې تکو کې دا سوي یلکا طالبان آیتن او بلته رکو وحن وای نو بیا په اخر کې رکو بټوره زوټوله نو تر دی پوری چې پاریات نو هغه د رکع بلې راوسته بیا غبل ته په دغه جوړ باندې به آیاتن بیا رکو ان رکو هن او هغه چتهر کو نو بس بیا ته وی چې سار لا په دغه بیا ته کنه او نو بس بیا په خونه یې کنو کده ما خامو ځان شروع سلو غنټي یان د درینې مې غنټي په یقین نه د هره ورځ باندې ما ته پته نه و چې سلو غنټي به کدرینه وي پې ودا درې نیمه غنټې د دوو علکانو په حفظستې شوې دا سره د به مخمو چې مو ککانه زو ترانه دي شو ما وتی مې سپه دا تر کمزې بز د مدینه منوره هغه دا چې وشیدونکو ما ز شکر دي چې ما دا علکان کم دی ویدا چې کم دې دوی پلار جپلار دلته نو کړی او نو ما ته تاسو سره سبق څنګه وایي ابي د جپلار مال چې کم دې دا دوه علکان د زمندي دغه زمونی یو ډېر کوم فلر مالوی چې کوم دی دغه راکې سوجي پر او نه هغه چې ماي شابلہ وکړنه نو د دې د پاکستان تقریبا او لس لس زره په دیولې په سر ورکول لس لس زره چې په قران شریف سره ګین نو ته چې دا دغه واځه ټوکی مو کوي کوه ریپې شي چې خدا پاک یې اقمت دغه نو دې ته حبز ویږي الله هرج الجلال فرمایې دي دون عمر ګورن او لمن نو امر کوم ايمن تاسو عمر نو درکړي ماي تذکرو في دومره وخت چن اسیت قبلو پدې کې من تذکرہ دې کې انګه چا چن په قبلو ايمن من ګذره غریبانان مځي چې موږ دا سبقونه هم بي او مزدوري هم کول او دغه هم کول او کنه ينه مې موږ طالبات پټيم کړي کله په خداوک کي منګ ډېر صح کمزور وي نماز جوړي به مکل کوله کلبم پخنان او کله د ختیبم کولې او بلچې دغه دغه د صوت وي پاک شریږي پيګي او د پاک شریږي دا یا غني بن کولې د غبم کو ما يتذكر فيه اغه څوک دا دجې بلټو ګره او بځ اقمن نذير او را غلير تاسو ته يرون کی پدي يرون کی ته د علماء يو سو خبري دي او خو وی چې د نذیر نه مراد پیغمبر دی پیغمبر درته راغلی او باز وی چې د نذیر نه مراد قران دی دیګي او باز وی چې د نذیر نه مراد عقل دی ولیا عقل او باز وی چې د نذیر نه د سپینوالې د ویرتوري سپینوالې د ویرتوري او باز وی چې د نذیر نه د امزور مرګ چستام زولی مرینو ختم امریکا کراس <تصالح> نتیج ای ذر ری جان لو ولدت اولادو خا راز نت خیال دی بدا برا نسو گشی ازا پرید بدا بابی انشان اللہ چطو بیمخا بدا قشری جی نو نزید نفذو کو تانسو اوسا کی نو دا عذاب اوسا کی پمال زوال مینہ دپې ته ظالمانو من نسيه ټوک مددګاران چې د خدای عذاب ته دپکی ان الله عالم غيب السماوات الله پاک چې کوم دی عالم دی په پټو شیزو نه د اسمانونو او د زمکو او انه هو عليمون هغه په پټو شیزو نه به دی د الله تعالی عالم دی بيمار بيمار مزات الصدور بېما په قلوب هغه چې په ځلون د خلکو کې دي نه په دې نور به څنګه علم دی ولدي دا اللہ غبی نزیر و بیمثل ازاد تے جانا کم شتا سیکر دا ولی خلائفا جمد خلیپتون دا یخلپ بازو کم بازن تیکی کانے چستان سو بازی دا بازی خلیپتو کئی ولی مخکنیزی و نو پیرا جی سزی و سرا جی سزی و سرا جی فی الارد نفمن چاچکا کفر کو تعالی کفر بد باندې و باندې کفر بد دی یزید کافرینا او نز یاتی کافر ل کفر بد دی پنیز دا جنا د خپل پروردگار کې الا مقتا مقتا څه معنا غضب پدې نور غضب یاتی کنه یاتی کې رخل اول یزید کافرین او نز یاتی کافر ل کفر بد دی الا خساره مگر دا خیرته او قلت تو چه تا سمہ ته خبر نه کئ شورا د خدایان استادو الذین اغا خدایان تدعون چتا شی عبادت کوي شیوا د خداینا نو دا خدایان چدی ارونی دا د ارئتن بدل دا غی نه بدللی تا سمہ ته او خه ی چې دا سینګ خدایان دی ما خلقو د ۲۰ شی پیدا کړی دی من ارض د اجزاد از مکه دی یار په دې اے په دې اجزاو د زمکه کې 20 شی پیدا کړی دي وکړه په سپلیاتو کې هم نه هم او کده دې د پار شرکت مع الله نه په سماوات خلق سماوات په خلق د عجبیا تو کې اے دې د خدای سره شریک نه دي نه په خلق دا سګي په سپلیاتو کې او نه په خلق د عجبیا تو کې نو دا څنګه خدای شو خدا خدای څنګه ویل <سؤال> کو ان قوق مبخل <سؤال> قلی شی راضا بشوي او درې مخبر ووري ام اتینا هون کتابا ايما ورکل دي دي اهل مکه او ته دي مشرکان ته کتاب اسماني کتاب نو بهم على بينه من دوی چکم دي پواضح دليل دي منو دا کتاب د وجه نه چار کتاب کې دا راغلي دي چې خدا سره شریک سجدي ها او الله اي خدای سره څوک چې کم دین دی خلق ته اسمانونو د زمکو کې شرکتی و تر شرکت دی او د خدای سره شریک سي دی ماشنه به بلکنه دا بل بلکي یو خبره بل داس په دادرې نشته یع اصلورمشت اصلورمشت مشنه نه لګیدې دی او کشنان می ته وی دي چې الا اسنام تشبع لنا ته ته زبټکټه نانور تکې نشته درې تکې او دا څلورم تکې شته ا د ادیبي پېسیان دی راځه بل ان يعذ الظالمون بل کې وعده نه کوي ظالمان دا ان چې کوم لیکم دی. ان نه پېږی غوري ا ظالم په کې وعده نه کوي ظالمان بعضو هم ما دي چې مشران دي ما ځان د نورو بنزور چې کشران دي الا غرور ما ګرځدو کې چې الا اسنام تشبع لهم او الله په کوئی څه ما دي نیامتونه ان الله هیوم سکو اے الله پاک ټینګکړي دي اسمانونه ټینګ ټینګ پېجانی کڑکړي دي اسماننا او ارض مکهم ټینګه کړی دا چې اسمان لا درو نغور دی کی زمکه خکته لا شي کله چنه أنت دا زایل شي د خپل ځای نه ټیګي منې کړې دي دا دوال ان ته زوله د زوال نه منې زوال کنه د زوال نه منې کړې دي چې دا منې کړې دي د زوال نه او په کوئی ول زالتا او قداز مکه او اسمان نه زایشو نو ان امسکههما بيګي نو بند به نکی دا زوال نه من احدن اسو من با دي شوا د خدای نه دا به په مننه د شوا دي او ان کان هوکانه حالی من شخص ص کوون ک دی او غپورو ن حي بهخون کې دی ا داې کار شو اهل م کووته چې دا خبر وې د نه چې یهدو نه سوارو د خپلو پ غمبررانو تدید کړيدي که نه نې بیاخوا در کمهقل خلک دی کممونږ ته خدای پغمبر رالیږږ او نمنږ به چې کم دی نوک لا نکوونه نه اعدا من احد اوم د د کون منږ به په سلارريو من, مِنْ احد اومان د یو ددي او متونونه چې د یهود او ن سواردي وغیر مران ته نسووشو مستال داسممون خودي دا ک ش کې د د کې راغلی د ورې ه وسمله قسممونول په خدا باندې جاده ې شخصسممونه پږ چېله ان دقده شوور شوو. چک چتراشی بیت نذیرن رسولن یرهون کی پیغمبر بهیکوننا نووی بدوی احدا زیاد پسملار دا هغه کنا من احبل عمان د یو د امتون چې هو د نصاریه و غیره دي الله ویا کله ما جاءه کل هم هر کله چې راورسی د دوی ته نذیرن پیغمبر نمازه ده هم زیاتی نکړه ټیګه کنه پیغمبر دوی الا نفورن استکبارن إلا نفورا مگر څو د جهادت لري والي د هدایت نه او استکبارن دا استکبارن چې دی نو ست دی نام په لګو دی په کې د پانره د تکبر بنا کولو او بازي و چې نه د نو بدل دي یعنی سمه نزياتي نه مگر د نو پور جن د استکبار ظمکه کی او ومکر السیئ پیګه او تدبیر د عمل بد ولای ار تدبیر جوړ کړي چې ډیر قدر کوششې کوشش کوو کدا څه ندی اوازې او ولای یحیکل مکر السیئ او مکرن او تدبیر او پریبو د بد عمل او یحیکل مکر السیئ او نن نازلېږي او نن چاپېره کیږي اغه پرې بد الا به اهل مگر په خپل اهل سره چې ما تیر دی اغه سوکته چې ما تیر دی کنه سنرجی او کوی ا کوی مكنه د برسري پلار کې اچانې چستا د کوی په غاړه لار شي دا څه ده کنه هم په دغه کو او کوی مكنه د برسړي پلار کې اسنه چستا د کوی په اړه لار شي عبدالرحمن یې پیږي هم نن عبدالرحمن صدق بابا دا خبره کړېخه په حل جن زلون او بي انتظار نه کوي الا سنت الاولين مگر پرې کې د خدای پاک الا سنت الاولي الا سنت الله الاولي دا په د پایل متروک دی مگر څو اغه طریقه د خدای د پخوانیو خلقو سره چې ستو طریقه ته انتظار کوي نو په لاندې ده ارګ ازب ته بیا نمومي لسُنۃ الله اغه د خدای له را تبدیلا په کې چې دا بدل کړي یو عذاب په بل عذاب بدل کړي نه رتبدیل معنی را او بل ان تجد ان سنۃ الله تحویلا اته بیا نمومي اغه طریقه د خدای له تحویله تعبیر سمونه چې دا عذاب د یو قوم نه بل قوم ته کمقوم مستې نو غیرو مسترکې ور باړی چا و خدا پهی تا چې نک الله پغی چ ولمی دوی نګ دی ع دی پهمک کې په مکه کې دوی نګدي نو په ی ضررو غی په نظر د برته چک پکان کو پهدلله دینا څلنګی واخېری انجان دای کسانو چې د وین لومبه تشويدي او, آو کی کی کان وغه په خواني خلکو اشد ده دې ځات من همدوینه په قوت کې په قوتي بدني کې په قوتي مالیکی په قوت الواز کې په قوت ځان کې ابا ما کان الله او نتي الله تعالی یوجزهو به کې چې عاجزه کې دل رده سزا ور کول نا من شئن جوشه ته مخ کې تیر نَف اسْمَن یو کی ان پسمکه کی او انه کان علیمن قدیر دا الله تعالی عالم دی په ی په ټول تمام او او دا قادر دی په غی باندې الله په کوی ته ولم انخج الله الناس که چې ته خدای په دا کو به ما کسبو په هغه شرکیه تو ګناونو چې وی کم کسب کړی دي نما ترکا الله بنوي په بي... دا مشو مل... الله سما پار کې تاسو میرو دی الله سما کې الله بنوي او سوال سما ټيتا مطلب الله بنوي په خوده الله زهر په شعبان دی من دابا یو ژوند سر ولی هغه ظالم خو د ظلم د وجنه هلته کې وی وی او آب بر هغه بل د شو می سولمنا بیا دا چې دا قرچه دنه انسان د چنسان نی نینو بیا پدې سپې ټیک دا ژوند سر ولکن لیکن الله پاک پی پیږي پا او ورشتو کوي اجل مسماتا چاغي او قیامت پيزاجا اجل ہم هر کله چې و قیامت راشي نو ان الله كان بعباده ہی الله په خپل نگرانی باندې بشویر بینادي او د دې حقیقت حال معلوم دي دغه د بشویر معنا ده سورۃ یاسین مبارک چدي نام کیدی او دا د حج تمکه نادر شوی دی او هي سلاصم سم و ثمانون ایتان دا دری اتیه آیاتونو مبارک دی هغه درې 100 هغه 15 صلیو خو فایتون یوګدو او دا چې دینه شدې درې اتیادی آیاتونو مبارک اعلان دي دې ته سورۃ یاسین حدیث مبارک کړ دی لوی فضیلت راغلی دي په کې ا دې ت چرنګی چې صدیق اکبر د پیغمبر علی السلام دا حدیث نقل کړی دی لکه دې سورۃ تسورتی سویہ یاسین وتوی مدارنګ دې سورتا سورتی مو موئمه وئ موئمه سورتی موئمه وتځکه وې چې دې چې کوم دې پېږې خپل قاري ځان خير د دنیا او د آخرت عام کړي پېږې دا پېږې خپل قاري تا خیر د دنیا او د آخرت وانه عام کړي بل د دینونو دې دی سورتی یاسین هم تا وې دیمنو مې د دی حدیث کرا غري دافعہ د سورت یسین تر سورت دافع قوي دافع او ته په دې اعتبار وې چې دې د خپل قارینا عرب دځه پکې ویږي او بل د دې شال سری بن نمېچلې قاضيې قاضيہ او په دوان سره قاضي او ته وړي وی لکه چې دا پکې خپل قاری للعر حاجت پره کوي او به پکې علم او دلی کړی دی چې کسړی انسان پریشاني وی نو دا صورت ته یو واری د شپې وې یو واری د ورځې وې ټوله پریشانه به یو سوراج پس وخت پیشي ټوله پریشانه به په پېټمنان بدري شي فایګي چې یو واری د شپې وې یو واری د ورځې نو ټوله پریشانه به الله پاک دا په پېټمنان بدري کی خوب ته به دوام کی لا کبه وپریګی دینه بس نورې پکړي لې فضا الا غړي چاندات نشته سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله أعلم بمراده به قد ندارائه دا ساشو مسالة پوشو دارائه دا سالة پوشو دا علماء فده چه خلبت چه ياسين منصر يا سيد البشر يا سيد البشر اي سردار ده انسانانو بيجي دقل يا سييد البشر يا سييد البشر يا صاحب الجمال ويا سييد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السناء كما كان حقه. پیگی بادس خدا بزرگ تو یہ کس مختصر بادل الہ انت عزیزن بلا خطر ہا صحیح پارسی نارب ہے جوڑی عربی جوڑی انہوں رکھتا لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بادل الہ انت عزیزن بلا خطر ندا سیا سید البشر اباز ویچیا یا یا یا سینسری دا معنا ساده دا نوند خدای د نومونو نه دی دا یو نوم دي دا الله په نومونه کی باز ویچیا انسان باز ویچیا رجل دا مختلفه ترجمه شو دی په یوه کې ادا چې کم دې دا شال له یا سین الله خود په پیغهبر ل السلام تور کړی دی اته څنګه حدیث کرا غو دی اخیری خبره کوم چو خدای پاک زم سما کریم پا مزمبل پا مدسر پا یاسین یاسین ام در رسول اللہ نمید یاسین ام در رسول اللہ نمید والقرآن الحکیب رازا یاسین والقرآن الحکیب کی اوسره را راگری رناغا خیر جلسه وجی نباده کی اوسره راگ رناغا دا بیا یسین ولقران الحکیم او په خپل قدرت پکې وک. او بس هکړی. یو موریشب ناس چې ما سره کورسې باندې دا وی دی وګوره دې څو لټه ورې د علمي محل دی. مې تطبیق دا ورته درا 100 کنا دومره ویه یسین ولقران الحکیم بس یالکنه ده کنخ ناغماتا بیوی مرکب تفیفی میعو ما غوری دیلا ما وی سنگ جلو شو چل سنگ دیو غوری ما یاسین والقرآن الحکیم قسم یوکو جواب قسم نشتن و کلام پورا نشو یعنی ایک وقت آزاد دار نوم کی دا تلاوت کئ ما یاسین والقرآن الحکیم نو دا ده خلص رکی گی چوال انکا لمل المرسعیم نو جواب قسم خوائن کنا نو قسم خو په ګر د جوای او قسم نه څه چي نه دیږي دا تا ولې وې دا کو ملایم پې نه پېګینو اميان په پې څه پېږي دا که دا څه داونو واعظ غونډه و د به مالت وی ګور بیا کبیر راغندي مې ما سره یو سره نه ما او تزان نو نو خو د خپل دلته څه څه دې ما مزو شې امېدمېږي زبته خبر او شرمېدم چذو دا وې ځکه چې ځاتې کسان نه دا تلاوت کوي لكنه يجب أن يكون هناك لا يجب أن يكون هناك هذا الشيء الذي يزعى فهذا يجب أن يكون ما أورده ونحن نعطي تلاوات ما أورده نعطي تلاوات ما أورده نحن نحن رجلال يا سيد البشر والقرآن الحكيم في ویګي قسمي په قران به حکمت پر حکمت چذوي وي چوي يقول الذين كفروا لست مرسلا انت لمن المرسلين एकदा لمن المرسلين لمن زمره المرسلين سو د ترودي د پیغمبرانو نه او علا سلام مستقيم پچا پره متالقت په مرسلين پوري واي مرګي دا پچا پره متالقت په مرسلين پوري چته د ټولي د پورستا د شو د پیغمبرانو نه يي د ټولي د پیغمبرانو نه يي چې دوي رالي ګل شي وي په صراط مستقيم د دې چ دې راه شوو ګرځیو په سرات مستقيم د دې سمته دې تماته وای چ دا پیغمبر دا خوایم علا سرات مستقيم په مرسلين پر متالعک کنا ګوره ته د ټولي د مرسلان جواب نه جواب خوش وکنا چې دوی وای یقل الذين كفروا لستم مرسل دا ددا جواب وشو چې انکلم للمرسلين دا مرسلين په سرات مستقيم د دې سمانه چدوی د پېر امبران د اړيکل <سؤال> شو په لار <سؤال> نهغه تما نه د دې سمانه <سؤال> ها زه دې تما نه دمه تفکر کاو زموږ دا خرص نه چې تاسو شو نه دا مې غره دې چې تاسو متوجي شې د خبرې ته چدوی په سرات <سؤال> مرسلینو چې سوکه اتباع کوي نو خدای ته باور شي ګور مطلب خروبه ته جی تولد دې مطلب نه رووبه په مستقیم داونه دا چې څو فده پیغمبرانو په شریعه به کوکی یو په دې پیغمبرانو په شریعه نو خدای ته به ورورسی سراط مستقیم ته نبی چې په شریعه روان شي نو دوی په سراط مستقیم او خدای په سراط مستقیم می کې ورته ملاوی کې پقهشل ته ورورسی او راځي او تنزيل العزيز الرحيم وايجي سنگباوي دا قران حکيم دے کنے دا تنزيل العزيز الرحيم نزل القران وتنزل العزيز الرحيم دا مقولہ متق تي تے دا مقلوب تھا پا اے سورت یسین دے کنے تا سویا کنے پخو کہ او سم متوجي متوجي کی یقینن په جړا باندې وجړی دومر باندې وجړی چې تبه اندازہ به نه دی ځکه چې دا شپ بلاغت مادة بل څه وښیدلې نه دیږي په یوه امام غزالی ورته خبره برتاوه کومه دا مې نکوم وخزا امام غزالی ویل چې سورۃ یاسین تا قلب القرآن حدیث کې ویل شوی دی قلب القرآن وی قلب ته ویل به دې شوی دی امام غزالی وکه را خدای لو یو خلکو خبرته حکومت بیا کله تذکره ویلې شو دی چې صحت تبدن دا موقوف دی په صحت قلب چې زله جوړی بدن جوړ دی کزله ناجوړ شو بدن ناجوړ او په کې مسله د حشر او د نشر په داسې بلغت سره ذکر شو چې سړی په حیرت کې واقع کای او دا دن مسلم چکم دینو دا موقوف دا اپا یکی پسو وصحط یقید دا خیرتو او در خبری دی کنا یال اکا دا یقیدی مغتر مسئلی تو دی خدری دی کنا اسبات توحید اسبات رسالت اسبات تباس باد الموت کنا خدا در خطی مسئلی د نور خوری مسئلی دی اٹی د دی دی نو خدا نو دی دی حاضر دی وجه نا نو دیچ دی کنا نو پدې باندې صحت دین موقوف دی د تزه ک قلبې نشوې دی امام پخردین راضي ویه په یوه کې چې قونانې ژوند قلب ولې بلې شوې دی او قلب به تزه کې بلې شوې دی شدد پدې قران کې قران شریف کې دا سه مقام دی لکه په بدن کې چې دا قلب کم مقام دی دې رښتې د تمام سورتهونو دې سردار دی وای کی ولې دا دا اے دې بدن کې دا ځل چې دینو دې تمام بدن او د دا اندامونو چې کم دی سردار نه دی چې پردک چې پردک خبر را شي چې را غپلن کې زیات ادم نو قدمونه روان نشي نو دې سردار دی نو د قرآن کې سورۃ د تمام قرآن سردار دی وای کی بس دی یعنی چلایې نو چې درته یې کې ټول به برابر شي خو او راځه عبد الله ابن عباس ابویا ورغح عبد الله ابن عباس چدا سورتیه یاسین چدیک انا حضرت پیری دی چې اقراو سورتیه یاسین علی موتاکم تا سورتیه یاسین چدې نو دا موتاو ته لیلې موتان مراد قریب المل موت یانې کان چزل کدنی حدیث په اوپر اشمات ده محدثین مراد تن شوق ته قریب المل موت ګورې دا موتان است درته کنا میت او نو دا چې کوم دی شرط یاسین وته دا وته وای کې وی ولی وته وای هغه کنه ولمو لیکلنی وی کې مام بخرو دین راځي او تفسیر حلمانی او دې ټولو کې لیکل دي چې دا بیا یاد لري چې د دې زلقدن پټیم کې دا قلب چې دی خدای ته داسې متوجي وي چې پدې تیم کې نه دی پدې تیم کې نه دا قدم نومه انسان دا د ځل کدن پټین کې چې خدای ته تکمه توجودا نه زماده د قلب دا توجوه خدای ته نشته کدار نه یو صورت دي کې بس لې ودی جوړ شي او نشته دي دا ته توجو نشته فکر تا او دت سرتیا سین قلب القرءان دی او د دې د قلب بم خدای ته متوجید نو قلب با قلب سره مرګري شي او په دې کې یقینی بیان دی, دی حشر او تنشر هغه ناغه بداده او خاتمه په یمانو شي عبد الله ابن عباس هغه خبر اخر کې کوم چیرې حضرت وی چې دا صورت یاسین تاسو لري ما پکې دې څوڅه سمجھ کوڅه ول چې دې کې څه مجهه ده حضرت وی دي په سمون پکې نه څکا نش ته وی ما پکې څوڅه کو ویما چې وی چې کوم خطر مې قتل مې سر بیا په اخر کې راغلی دي چا څه چې ابلیس چې خلک سماوات او رځ وکات نه نه یې خلک مشل مله او الخلاق او العلیم انما امره زاره دشن نه یکل کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون کانه و الیه تاسو پېشت کېږي نو دلکه دن نرست خدای ته پېشت کېږي نو موږ ته صورت یقین و کې دی چې دې پدې رجو ال الله باندې کامله یاته د لوی پیغمبر سوي ما په مشیمت <متحدث> به چدی صورت یسین کې کرنداس پزلږي کل پکار دی او سمو ترجمیم سمو یادول پکار دی تلاوت بار بار پکار دی وجی پم پکې کول پکار دی او ترجمه باندې قوم ځان پوېول پکار دا قوم استاد خبره ده کنه کیمان لازمی دی نو ولله کتر ترجمه ده دی لازمی نه ده تنزیل العزیز الرحیم او نزلا دا نازل شوه دې قران یوزیم د عزیز او ذاتي عزیز دی په خپل سنت او رحیم دی پخپل خپل مخلوق او دار ازاداله نعمت ته تا ته درکړی دي لستون در قومن <تصفح> <تصفح> ندی ته پاره ستووی ی دی هم په هغه مرداه سنا چې ما انذر ابه او هم چې ندی رب الشوی پیګه پلو نذ دی ما مسئوله دی ما ما یې نه پیاله چې ندی رب الشپلو نذ دی ټکتا ولیکنہ ولې پیغمبر وتران غل دی دی, دی یغه امر نش ته بوللی اسماعیل <سؤال> اوکي ها نه پوهوم غافلون ندید ایمان او د هدایت نه غافل دي نو د دوی يرول په کان دي چې اتمامه حجت پرمانه وشي اتمامه حجت پرمانه وشي او الله په کوئی شلاقت حقا قول تاکي سرا صاحب شو وي دی واجب شو دی قول یعنی قول سمنا یعنی کم قول چه لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين دا اول څه به چویري یعنی دا سې دی مننه ازل کې د دې په نصیب کې ایمان نشتا ته د دې په دعدم ایمان افغان مکوا ازل کې د دې په نصیب کې ایمان نشتا اند خبران مکوا څه به چویري وینا دا امل ان جهنم فاکثر د دې اهل د دینه معلومه په همدا اکثر د نبی باباوی چې پوهوم کې د زمير مکسر تراجي دي اکثر به ایمان رودي نو تا نبی باباوی د دې نه معلومه شو چې عقل به ایمان رودي او متقس شو اکثر به ایمان رود ناقل ورودي کنه نو شوږي لازم نه ون ایمان رودي فقران نو نه پتاو